Des del cor del Penedès, l'arbos 106.8 FM. Bona tarda, bon vespre, són dos quarts de vuit i comencem un nou programa, una nova aventura quarts amunt. quarts amunt. Avui fem el 14è programa de la segona temporada de Quarts Amunt i volem agrair un cop més les mostres d'efectes rebudes durant tot aquest temps. Cada setmana i especial, aquestes dues últimes, les xifres de reproducció són una autèntica barbaritat. Portem quatre mesos i dues setmanes amb les noves xarxes i portem, atenció més de 365.000 visualitzacions i més de 200 hores, més de 270 hores de reproducció de vídeos que duren un minut. 365.000 visualitzacions en 4 mesos és una autèntica barbaritat. Podríem dir que actualment cap mitja de comunicació a temàtica castellera els té, i això són dades. I d'això en té molta part de culpa el meravellós equip de Quarts Amunt. a L'Eduard, el Champs, la Laura, el David, la Gil, l'Albert, la Raquel i un servidor. Sisplau, un fort aplaudiment pel meu equip, sí, no? Volem agrair també tant a Domenys Ràdio com a la xarxa el fet de publicitar el nostre programa. Les coses fetes amb amor sempre surten bé i quarts amunt n'és un gran exemple. Si ho comparem amb xifres de l'any passat, estem de mitjana sobre les 18.000 visualitzacions setmanals, i el rècord de l'any passat eren 3.000, sis cops més cada setmana que el rècord de l'anterior temporada. Així que moltíssimes gràcies a tots i a totes, vosaltres sou quarts amunt. Us recordem que si encara no ho heu fet podeu seguir-nos a xarxes, a arroba quartsamunt. Allà trobareu tot el que anem fent i les novetats que estan per venir, que en són moltíssimes. També volem agrair tant embotits bondó com a Cavas Smarkel la confiança amb nosaltres. I hòstia, poder fer un programa com aquest amb la panxa plena d'aquests embotits i d'aquest cava és tot un luxe. Us han agradat els embotits del bondó i el cava de cava Smarkel? Molt, molt, moltíssim. No podeu dir que no perquè heu deixat ni, no han deixat ni els escuradents d'aquesta gent. Volem anunciar també que ja tenim el merchandising de quarts amunt i és, yes, ja ho tenim tot, senyores i senyors. Podeu trobar pràcticament de tot, mocadors, llibretes, encenedors, enganxines, tatuatges, per nens i per no tant nens, tangues no, tangues de moment no n'hem no. no no fet. On és el primer lloc on ens podeu trobar? Doncs ens podeu trobar el dia 20 de juliol A la diada de festa major dels nostres amics Dels penjats de Carallots De Sant Vicenç dels Horts. Diem penjats perquè realment us agosteu com una cabra Anirem tot l'equip de Quarts Amunt A cobrir la diada i a passar el dia amb ells Com sempre, podeu seguir tot el que està passant Aquell dia a les nostres xarxes socials Recordeu que Quarts Amunt És un projecte totalment autogestionat Amb un únic objectiu Donar veu a qui no en té I com no, passar-nos-ho bé fent-ho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 gent molt ben parida, que des del minuto de quarts amunt ha estat al nostre costat ajudant-nos en tot el que hem necessitat. Una colla que no para mai quieta, que s'ha convertit en quelcom més que una colla castellera al seu poble. Avui tenim amb nosaltres els castellers d'Altafolla. Endavant! Avui ens acompanyen el Gregori Bordàs, cap de Pinyes, i el Roger Ruiz de l'equip de Pinyes, que també estan involucrats a la Junta Administrativa.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 però que molt gran és l'últim programa abans de marxar uns dies de vacances, però no patiu que tenim corda per estona i els Altafulla els farem suar després de la pluja d'altre dia a la Diada de les Cultures, res els pot espantar nosaltres som uns enamorats d'Altafulla i de la seva colla per com sou, pel que feu i per com ho feu Altafulla mai desonreu l'orgull del Baix Gaià sou i sareu. Sou gent en principis, amb ideals forts i marcats. Sou gent que honoreu els principis de la colla i del poble. Que no se m'enfadin els nois de la torre. Però aquella torre de set del 2023 va ressonar pel Baix Gaià i va arribar fins al Penedès. Senyores i senyors, a vosaltres no hi ha qui us pari. Visca Altafulla i els seus castellers i visca la Catalunya real la de Pobla i la de Barri estem molt contents que estigueu avui nosaltres sabeu que els minyons i quarts amunt us estimem molt menja l'Artur que deu estar mirant al tur i avui ens ha donat planton per nosaltres seu gent i una colla molt important quan ningú ens coneixia vau estar al nostre costat ara que ho estem patant, el mínim que podem fer és deixar-ho ben clar poques colles ens han posat tan fàcil poques colles han sigut tan agradables Pocas colles ens ostivem tant com la que tenim avui am nosaltres. Colla fundada l'any 1973 i porten camisa lila, i no només pels castells són grans aquesta colla. Facen castells de 6 de set o inclús de 8, és la seva gent que ens enamora. Així que al seu les copes i brindem per la colla més molona.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 Bona tarda, castellers. A comencem el test de quarts amunt. Nom. Amunt. Roger. Categori. Edat. A, a 35. 35. Lloc de naixement. Tarragona. Tarragona. Dolç o salat? Salat. Salat. S'ha notat, eh? Sí, sí, sí. S'ha sí. <ríe> notat. I totalment. <ríe> Plat de menjar preferit. Uh, una pasta de la carbonara mm -hmm. Buah, Jo crec que Nascú de allò canadons mm -hmm. Mar o muntanya? Uh, mar Mar. Virtut Ostres uh, Intento ser empàtic mm -hmm. Intentes Intento. Ho aconsegueixes? Jo també, però Moltes diré... Moltes vegades. De vegades, <ríe> val, eh? Anem dir jo també, però diré amb tota l'estona el mateix. <ríe> uh, no sé, m'agrada molt pensar amb la lògica. Mm -hmm. Defecte. A vegades... Uh... Bé, bueno, a vegades sóc massa alegre. Massa alegre. Vale. Sí. Val, eh? sí. Uh, jo diria que quan les coses se surten una migueta del control que podem portar s'aturo Sator Magubil. I com a cap de pinyas sí, sovint. Això, com eh? a Cap de pinyas m'n passe sovint, però gràcies a Déu tinc un equip al costat. Que vale. bé, Seny o rauxa? rauxa Seny. Manide. Eh? Sí. <laughs> et superticiós? No. Gens i mica. Pel·lícula o sèrie preferida? Uh... Va, dèiem una pel·lícula Origen mm -hmm. És que al final que he contestat el mateix uh, Sí, sí, que Origen és, de, seria, és, sí. és molt bona Podem dir sèrie Perdidos mm -hmm. Origen bastant locura sí, sí. Bastant. Yeah. Jo crec que l'he vist 3 cops i si no l'he entès mai la I nosaltres sí. estem esperant que algú faci 2 yeah. Imagina't Aficions a part dels castells Aquí no direm el mateix La cervella vale. vale. <risa> Ha sigut, sigut les respostes? Sí, no ens l'havíem donat mai <risa> Mai vale Però el programa d'avui està ben tirat Perquè han vingut al lloc adequat Vull d'aquí mam no em falta I són altafull <risa> <dir, que risa> sí, sí. Ho tenim clar sí. eh, Una afició que he portat tota la vida Ha sigut el voleibol a sobre Ah ha influït la teva vida personal ser casteller? A ah, moltíssim, favorablement. Sí, sí, to mateix. <ríe> Què és el més important per tu d'una colla castellera el més important que creus que pot ser? Els vincles que es creen amb la diferent amb, la, amb, la, amb la, tota la colla? Sí, una mica relaciona amb el que diu ell per mi crec que el més important és que la colla com a tal sigui una pinya. si va tota junta tot arreu, Eh, és quan surten les coses boniques. Molt bé. Què et ve al cap si et dic arbós? Mira, ara diré una cosa que és una mica estranya, però jo recordo quan vaig començar la colla el tafulla, a tafulla. venir a l'arbós i recordo que hi havia dues coses que em xocaven de l'arbós i eren les finestres pintades a la plaça sí. i un gos que portava una faixa a la boca. Hòstia, espera un moment. Aquest gos encara segueix portant la faixa a la boca i, de fet... Sí, clar, és que... El, o sigui, la, hi ha una anissaga de gossos que porten faixa. ¿vale? No, no només era un. Hi ha com una anissaga. Um, el gos aquest és del, del Bassas, sí. històric de la colla, els millons de l'arbós, i no només li porta la faixa, sinó que li va comprar el pa. El tio... Va, bueno, li diu, vas a comprar el pa, ell s'espera el seu semàfor, se'n va al forn de pa, agafa el pa i li torna a portar l'amo. Una bogeria. És sí, que és una bogeria. Eh? Sí, un... Jao Coloma, sí, sí. Coloma, eh? Jao Coloma. I si el veies, a l'hora dels ensatjos, sí. es queda a fora, hi ha una porta d'aquestes d'automàtiques allà, que t'acorda, sí. I, i ell es queda allà. Jao I s'espera allà. I Fins que ve... acaba l'assaig, li agafa la faixa i cap a casa. No? I se'n va. Sí, sí, Molt sí. Ah, jo, home, no parlo de ser una... Com a entitat castellera, eh, una entitat molt antiga. Ah, jo suposo que diria que pues, he estat més de festa que, ah, que una altra cosa. Vale, hi eh? ha festa eh? I a eh? Hi ha Hi ha festa. Bé, oh, puc dir una cosa? Tant, la, la fira del vi de l'arbos també és una cosa que em ve <ríe> sí, al mam et va. Vinc, cava, t'aigua, tot el que... He que... celebrat l'aniversari d'alguna mica allà ja, la fira de vi de, de l'Arbos I va anar bé. I, a haver, i, haver, i haver. ha sigut productiu. Sí, sí. Va anar bé, vale, vale, vale. Val. I si ara tinc minyons de l'arbos Minyons de l'arbó? Sí. Eh, colla germana, colla... Mm. Com el que hem comentat abans, una sí. colla amb unes... Amb unes amb unes, eh, bueno, diguéssim unes característiques molt similars a Altafolla mm, ho hem diguéssim. parlat abans d'entrar, és un tarannà bastant, bastant similar sí, sí. fins i tot pel que fa a, a límits castellers, no? i pel que és el tarannà a la colla, doncs pues, tothom té èpoques de, mm -hmm. de més castells més alts, castells més baixos mm -hmm. però, però molt, molt similar. Mm -hmm. Resist resistents sí. sí, un poc més a afegir a part d'aquest sí, sí, sí, totalment amb quina colla faries una actuació conjunta? <ríe> <ríe> Am, jo amb totes les coses de Montcastell. Mentider, digue'n una, va. <ríe> has, ving, has vingut ah. a jugar, tio. Això deixa per la ràdio del tampoc. Aquí sí. has vingut a, a jugar. Mulla't una miqueta. Uh, amb les joves de, de Valls. Vale. Tenim molta simpatia i tenim, tenim molts amics allà. Ens agrada molt l'actuar en veig. Eh, molt bé. Eh? Sí. Una sèrie de les ovs de balls mm -hmm. i aquests Reus al finals portem bé amb la majoria de Tarragona també ens portem molt bé. Vale. i a minyons de l'agost Molt bé, perfecte. Sí, no. Si vol, la farem aviat eh? perfecte. Perfecte. Que... Referent casteller. Referent castell... un, re... sí, un referent castellet teu. És una pregunta que ens agrada molt perquè Sí, al final els castells ocupen moltes hores de la nostra vida no? I, i a part de les hores hores de pensar i pensar-hi llavors una persona que tu tinguis com a referent d'aquesta vida nostra, castellera és algú molt, molt heavy No mm. ser de la teva colla o no eh? sí, i jo diré una de la meva colla i malgrat que no tinguem la mateixa posició el Prudent per mi el Prudent, el prudent Moreno és una persona que considero un referent castell uh -huh. Jo, jo porto relativament poquet per aquest món eh, referent de voleibol, si jo te'l podria dir. Mm -hmm. Però així com a referent casteller, sí, evidentment, quan entres en aquesta colla i te trobes el prudent, possiblement siguin una de les persones que, que te pot ajudar a entendre tot això. Però bueno, dintre el que és la meva feina o el que duc a terme dintre la colla, a mi m'han ajudat molt persones com el Jorge, el Terry, gent que porta molts anys tindrà l'equip de pinyes, i, i m'han ajudat a entendre i a veure els castells d'una altra manera. Mm -hmm. 3 de nou sense folre o tres de 10 amb folre? Sense manilles, mm, sense 3 manilles bona, exacte eh? uh, 3 de nou sense folre sense, sense discussió mm -hmm. sí. Sense discussió, eh? Sí, sí, totalment d'acord Impressionant, aquest, aquesta, aquesta pregunta idea. la fem perquè hi han colles que s'ho estan plantejant colles que no estan molt lluny d'aquí que de fet volíem fer aquest any però a algú se'ls ha torçat no ho no explicarem més Però sortirà, sortirà Sí, però aquest any no bueno, Una abraçada, Marta Ballot T'estimem molt, vinga, vinga, Marta, ja, ja. molt va, va. Salutacions, Major que, que Vindrà aviat la Marta Amb el seu panxot vindrà. Ja? aviat. Si més no ens ho va dir que vindria no? Sí, però vindrà molt embarassada la Marta eh? va, Vinga, molt bé sí. Primer record casteller uh, Doncs uh, Jo vaig començar a fer castells A Sant Bé de Sant Pau i el primer que recordo és que, mira, vaig anar a veure una amiga que estava alta fulla de casualitat, em va dir, "Tu em aquí sense Sant, Sant Pau, jo sóc de Tarragona, vaig dir, "M'acosto, anem a veure una mica de castells", que evidentment sem de Tarragona, sempre he vist. Mm. Però el primer recorda, jo com a casteller, és, és posar-me la camisa de la meva amiga i dir-me, ves allà a fer el 3 de 6 per sota i tal, i jo, no sé ni què és un castell com a vell que ho diu i a sobre em poses aquí al mig intentant aixecar gent en llocs que jo no sé que, que hi haurien d'anar sí, sí. llavors, eh, el, primer castell, el primer record casteller és el dir bueno, el caos, el entrar allà dins i dir, què de fer Sant Pare i Sant Pau, de fet, és una colla que a mi m'agraden molt i més des de l'últim concurs amb eh, és pues una colla que, que ens agrada molt. Primer perquè estan bastant penjats. Uh, i després perquè són una mica els irreductibles del meu punt de vista, igual que Cerrallo de, de Tarragona, jo el món de Tarragona no el controlo molt, però diguéssim que Cerrallo i Sant Pere Sant Pau són una mica els irreductibles d'allà, no? Sí, no, i Sant Pere i Sant Pau, vull dir de els millors castells que he vist jo de, de tots els que he vist fer, els millors han sigut de Sant, Bé, Sant Pau, mm. vull dir, són una colla que quan fan un castell tenen la seguretat de fer-lo perfecte com Sí, que van fotre aquests 5 de 8, el, 5 no? de 8 el primer ah, 5 de 8 de la seva història el van fer i, i allò era... Semblava que n'haguéssim fet Quins altres? Ja has davitans al cascall a la plaça del sí. podies bufar no... no? queia. Sant sí, sí. no eh. Pau una molt bona colla sí. tot Tocant tu. Pues, eh, jo entro per culpa d'aquest senyor. Sí, eh? Sí, en aquest món. Llavors, el primer record, òbviament, el tinc amb ell. Sí, jo penjo, penjo les botes per un, diversos motius, diverses raons, de, de jugar a voleibol, i, i ell feia un parell d'anys, jo crec que era un parell d'anys, no? Bueno. Xerrava any i pico o dos anys. Sí, any pico o dos anys que em deia vas de venir, és de venir, I jo li vaig dir, no, perquè em conec i m'agrada fer les coses ben fetes, i si entro, entra en tot, i no puc arribar a tot fent mm. les dues coses. I, bueno, ell anàvem parlant molt i al final li vaig dir dic, aquest any és l'últim any, jo deixo de jugar i recordo que just pues, devien portar dos setmanes d'assaig o així, i em diu Ei, he començat a assajar i tal, te passo buscar, i dic no, no deixa'm descansar, això va ser un dimarts assajem dimarts i divendres va ser dimarts, divendres no em diu res i dimarts m'escriu i me'n diu, et passo buscar texans i camisa Au. i el primer record que tinc és que a més a més aquell dia a sobre va ploure mm -hmm. <ríe> clar, jo vaig entrar, vam entrar al local nostre, està molt bé, Sí, eh? tenim tot el pati d'estos com si li diu de, de goma, de goma sí, va, va, sí. per, per assajar fora clar, i dintre, i dintre, i dintre també eh? Si plouen però si plouen mulles va. però també tenim l'asseig de dintre el ah. local de dintre és molt clar, petit va, fa de calor. calor i clar era el començament de, de l'any que sempre ve gent mm -hmm. Allà, va veure allò tot ple tothom que entrava aixecava el cap per mirar cap amunt feia dos metres <ríe> vostè pots imaginar la cara que se'm va quedar aquí destaco se'm veia molt per sobre de tothom i no res però va ser és aquell moment que guardes i la veritat és que no canvia per res mm -hmm. però són quasi totes les colles és a l'anel de tindre personal d'aquestes característiques sí, a nosaltres ens aniria bastant bé, bastant bé. però de fet el, el, el tots tard, dos ens anirien bastant però... bé sí, sí, sí. i, i de fet me'ls he estat mirant i el vermell una camisa vermell si no, sí, els hi quedaria sí. el problema és que tenim que el Tafolla també necessita gent sempre clar. És com... sí, clar, clar, clar. Ja, ja, clar costa... com a la l'amina, tenim la clau fins al 2031 o sí, eh? tot aquest sí, bueno no ha de parlar, Tot si ha reu, cal, eh? Tot és parlar no et preocupes. Vinga, continuem. Plaça preferida. A la Plaça del Pou. Obviament la Plaça del Pou. Uh -huh. Actuació que més t'ha marcat. Doncs, malgrat no ser la millor del que hem fet, la la, la descarregada del 2 de set a, a Reus. Sí, sí, sí, sí, per suposat. Del 2 de 7 en parlarem, mm -hmm. perquè crec que és una fita per parlar avui, no? Però així com a, com a titular, em sorprèn molt que es descarregués a Reus, tio. Si avui bueno... sabeu una mica la relació que teniu amb aquella plaça, per portar aquest castell allà i descarregar-lo, i que no s'hagi fet alta fulla, em sorprèn mm -hmm. bastant. Bé, bueno, al final, perdona eh, que parli, però al final l'havíem rodat molt durant durant moltes setmanes, sabíem que era una fita viable, i realment no ens ho vam ja al primer moment d'escarregar-lo Reus. Però, bueno, es va donar la casualitat que totes les peces encaixaven i van provar. Mm -hmm. El fet era poder portar-lo per festa major. Clar. Però, bueno, al final les peces van encaixar i van fer molta crida, va respondre molt bé la gent, van posar dintre molta, molta pinya, Reus ho sabia, el podíem intentar i al final, entre tots, eh, van fer força mm -hmm. i i ara hi passa moment i a part, xiquets de Reus també com a colla amiga tenim moltes amistats allà uh -huh. ens van posar totes les facilitats sí, sí. o i sigui, xiquets d'arreus que van bastant forts també també sí. han, han que totes les colles van fortes bueno, o sigui, l'altre dia Pila de Cants eh? mm. sí, sí, sí. va fer el 3 i el 4 de 7 sí, sí. Sí, sol dir que normalment és més forts l'any de concurs però com que tot puntua al final és apretar el màxim que puguis ara sí, per és una mica a veure qui la té més llarga també, eh? bueno. Sí vegades, ostres, eh, es donen els, les circumstàncies quan, quan els donen i, i tothom l'aprofita i després de venir de la pandèmia jo crec que ara, doncs, aquests 3 o 4 anys després d'agafar de, el ritme doncs, també la gent doncs, hem pogut la canalla ha pogut aprendre més la, i, i... però són colles que a mi que de fet Viladacan és una forta abraçada que aviat també els tindrem per aquí són colles que em sorprèn que en sí. una diada et facin el 3 i el 4 a 7 Bous de, de la Bisbal, l'altre també el va fer però bueno, Bous i ja és una colla tot del meu punt de vista una mica més consolidada no? sí, que han anat al concurset i tal que els bous de l'abisbal tindran una sorpresa ben aviat no la podem dir, que si no l'Eloi ja ens mata eh, però no podem, ja veurem no què podem. passa a l'agost amb els bous colles que el, el, el més pintat et fa un 3 i un 4 de set. i rau que em sorprèn moltíssim no. aquest any la, la, les colles vam, estem parlant del mes de juliol i estan enxufadíssims ja. sí, sí, sí, bueno va seguim va. actuació somiada <laughs> actuació somiada sí és que, mira et diré la que vam fer posant un punt més el 2 de 7, descarregat a la plaça del Pou el 5 de 7, el 4 amb el Pilar i Pilar de 6 Déu-n'hi-do eh? sí, Déu sí, sí, no, no, és que no tinc res a dir. dir crec que seria el somni de molts Bueno, eh, no diré eh, que no un 4 de 8 clar que m'anaves a dir un 4 de 8 bueno, jo crec que no fa tanta il·lusió la colla com, com podria ser un. La, sis, mm -hmm. mateix per dir, per dir alguna cosa, per sí. sorprendre més sí, per al final si parlem dels somnis que puguem tocar amb les mans sí, clar, clar seria el més proper a, bo, possiblement aconseguir algun mm -hmm. d'aquests quatre castells vale. castell que castell que t'agradaria fer hm com a què com, què, com, a, que com, a, eh? com a colla jo és que a mi el dos de set em dóna la vida mm -hmm. jo ja, no. no, no, no. ja l'hem fet jo vull un dos de vuit i vull pujar vale, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara sí ara, ara, ara, ara, ara comença de fet un dos de vuit que s'està plantejant una colla que tenim molt bona relació també que són xicots de Vilafranca que ben aviat portaran a plaça ben aviat i sí? mm? que t'ho sí, has sí. Sí sí, sí, sí, sí, no, o sigui, jo no ho dic per dir Hi ha eh... molts contactes sí. aquí bueno, La Tamara, la cap de colla de de xicots, la Zora i la Mireia Mata, són gent que tenim molt bona relació de fet amb la Tamara ens veurem aquest diumenge a Sant Vicenç, li pots preguntar a tu mateixa com sí. va el 2 de 8 en Folra i et dirà puta mare pues molt bé. Vinga, vinga. Sí. jo crec que si li preguntes com van tots els castells, te diran de puta mare que els coneixem i estarem molt contents fer-hi sí. bona gent, sí, bona gent també és una mica la Gàlia de Vilafranca també colla preferida a part de la teva <laughs> nino, nino. Tu, eh, que no, no, no. Raspong i es bloquegen aquí, ja, es bloquegen. Sempre ja vorà... hi ha un parón aquí, no? Sí, sí, I... ja el que va. I esperga els que, que venen no vols contestar a eh? Sí, la puc dir. a veure, tenir molta amistat a moltes coses, al final això sí. te, dona, te dona molt, eh? però possiblement per afinitat i per tot el que he viscut jo a, a, a la ciutat i de més seria sempre Pere i Sant Pau jo he viscut molts anys allà, conec molta gent i possiblement si no hagués estat alta fulla hagués acabat allà Sant Pere i Sant Pau Sí Bueno, el partido si vols va. Va. va. va no que està fent, està, fent, està fent ullets. No sé sí. si hi venirà, sí. sí. no sé de l'arbos, va, diré, diré xiquets de vall. Molt bé. Com, com? Xiquets de vall. Tickets, tickets de vall, qual tal qual. Me queda tal qual. Sí. Ah, sí. um, bueno, pues no, pues no em quedaré tal qual. Aprofunditzem. Jo crec que les dues dos, dos colles d'avall tenen coses bones les i coses dolentes. D'acord. Vale. Llavors, pues, ja em quedo amb les dues. Vinga, va políticament correcte ja. sí. no tenia pinta eh? no, no, no, no, no, ha faltat no. una copeta de cava que... sí, sí, sí, sí. sí. Bueno, pues, eh, colla que no et cau gaire bé sempre hi ha alguna colla sí. ¿vale? que dius, ostres, aquesta colla no acabo jo de... pel, pel que sigui, pel seu tarannà però sempre tenim una colla que dius no acaba de no, és de la torra. no és de la torre bueno, no els he mm. no dit jo no, res no, golem, no. però evidentment és la colla està bé ens passa, ens passa sí, sí Sí, sí, eh? sí, sí, tu també? sí, sí, però al final teni... és... Tenir aquest... és aquesta rivalitat. Però està bé, ja. està eh? sí, sí, no sí, bé, no, no, maco, és, que... Que... això és maco, home. Jo crec que una cosa que potser era dolenta en el seu moment de rivalitat que no era sana, mm -hmm. s'ha arribat a una rivalitat sana. i No ho era, era sana abans, eh? Jo, pel que m'han explicat d'anys mm. anteriors d'aquí jo en tres, sana sana no era. Ja. Llavors, pues hi ha hagut més piques, ha... bueno, jo he, jo he vist pintades al meu local ah, sí? que hi posen ois de la torre i, de fet, encara es poden veure... Doncs no tenen tanta pinta de hooligans, aquests de Torre d'Embarra. Bé, bueno, això hi era. Passa, Després, és, qui ha sigut, no ha sigut... Evidentment Està. això va passar. Quan jo vaig entrar, no me'n vaig entrar gaire massa. Està parlant de quintes d'Alvadó i tota aquesta no, gent? No, no tant. Jo fa 10 anys que vaig entrar a la colla, vale. 11 anys, vale. llavors uh, per allà. Uh, però sí, sí, jo he vist pintades que hi posen nois de la Torre al local de Castells del mm. Això és una cosa que crec que no era sana, però sí. crec que hem evolucionat cap a una reacció... Se'ls ha ja tornat, això hi ha hagut vendeta o no? No. No hi ha hagut vendeta. No, que jo sap no. bé, bueno, després potser ells ja et diuen que sí bueno, t'ho explicaran, no. explicaran aviat <ríe> s'han sí, no. de les dues versions sí, no, sí, no. Sí, sí, sí, sí. vindran aquí sí. <ríe> millor record castellà uh... mira, podria dir descarregar el 2 de set, però crec que el primer pila per les escales el, fet, el descarregar el primer pila per les escales em va emocionar més és es que no n'hi ha un el que més t'hagi marcat, un record que diguis no, aquest que record a mi m'ha quedat n'hi ha, ha diversos, o sigui, per mi el dos de ser com desenvolupa i com va és, és molt important el primer pilar per les escales que faig també és, és que és, una, és, és el punt i final a, a tota la temporada de la colla i una vegada t'involucres dintre del castell eh, ho, ho notes molt i, i fora del món casteller nosaltres tenim l'entrega de la faixa vermella i és un mm -hmm. reconeixement a, a el que és un casteller de, de tota la temporada i de més que tots dos la tenim i per mi això també em va marcar bastant, és algo que queda dintre sí. concurs de castells a favor o en contra? mira, jo et diria que en contra però sempre hi va. Mm -hmm. És aquesta dicotomia de dir entre... Jo, per mi, els castells són cultura popular i tot lo que són puntuacions s'haurien d'agafar una mica amb pinces, perquè també són molt subjectives. Sí, sí. Perquè a més ho han canviat cada any. No és, no és allò que diguis que mm -hmm. són subjectius sinó que, és que cada, cada any, any el canvien. partit val tres punts. No, exacte. exacte és, és. Llavors... Eh... També sé que és són els millors castells de, de la temporada, llavors m'agrada anar-hi. Mm -hmm. És és una mica un... Sí. un... Ens hi trobem bastant, amb aquesta pregunta, sí. eh? Ai, amb aquesta resposta. Igual que molta gent diu sí, però un matiso, saps? Sí, no sí. hi ha com un sí si rotund o un no rotund? L'altre dia a la Maia Comas i al Ramon hi va haver un no rotund? No rotund? Sí, va ser. Sí. Sí, i... eh... només, només faltaria. Sí, la pregunta era absurda, però evidentment la tenia aquí la tenia que a fer. A Ramon, que sé que ens estàs escoltant, vas estar 10 minuts de, de rellotge explicant o tio. Però Perquè... sensacional, Gerard, sensacional. Sensacional, vam acabar el test a les 8 i mitja, tio. <laughs> és veritat, o no, Laia? Ah, sí, que... sí, sí. Uh, sí, jo també et diré que a favor però, però amb aquesta puntualització no? de... que crec que s'haurien de bueno, de mirar certes coses sé que aquest any també s'ha tornat a mirar el tema de les puntuacions i de més hi ha castells que bueno, estan allà, al llindar de qui més el descarrega val més punts pues no hauria no de ser sí. però bueno Sí, sí, perquè jo crec que ens continua donant visibilitat a tota la cultura castellera, però bueno, sempre, sempre es poden millorar coses. Uh -huh. Molt bé. Sabríeu dir-me, uh, perdona, hi haurà castells d'11 pisos? Jo crec que sí si que ha arribat. No jo crec que podem vindre coses abans com el Gerard us donarà una mica d'informació d'això mm, bueno, de fer la informació que tenim és de, del CES del Francesc Robles, que és un dels caps de pinya de Minions de l'Arbós, que és l'enciclopèdia dels castells, cada poble té la seva enciclopèdia sí. la nostra és el Francesc i té més contactes que jo <ríe> i s'ha estudiat, s'ha fet bueno, és viable fer-ho de fer la mateixa colla que ara està plantejant treure manilles, s'ha plantejat fer castells d'onze pisos, és viable, és humanament possible, però clar, és el que diem sempre, tu digue-li a Montbaix que va fer un castell d'onze pisos, no? Al final els puntals han arribat per quedar-se, però s'ha vist que és tanta locura que s'està plantejat treure manilles de games extres i després hi anirem, o inclús fer castells nets, que ara se'ls hi fica però no... Bueno, es plantejaran altres coses abans, però és factible. Jo crec que sí, Gerard. Sí, es faran, Ar es faran. Arribem. arribem a... Vull dir, un que... punt que cada any, com aquell que dius, s'estrenen castells. Llavors, si fa poc vam poder veure un pilà amb no, els remenilles puntals... Clar, exacte. És, és com molt utòpic pensar que ens quedarem aquí. És... és és difícil, evidentment i ni no sé quants anys estarem sense poder veure Però ja que arribarà a un punt sí, el veurem, al veurem, en què en, el veure en un... després els castells de 10 seran com, com, com els tres de nou o el de nou ara, que deus hostia, abans era molt difícil, molt car, molt car de veure i ara els veus a cada plaça com el que diu i jo i, crec que veurem i això és una mica presantiment i una mica informació, veurem abans una torre de 10 con castell d'onze i és possible, és... diuen, clar, és que un castell d'on pisos trigarà molt en fer-se, sí, correcte sí. però s'està intentant un nou de nou clar. clar, bueno, les tiros van per aquí ja veurem què ens ha parat sí, el futur, eh? i és poden basar moltes coses sí, i a veure si el farà alta tafulla, eh? Venga. ojalà, ojalà sabríeu dir-me en quina població està documentat el primer castell? Podem, podem trucar amb algú? Jo, jo sé d'un que... Si Podeu trucar si l'amic del Pep Bondó, al si Joan Ibarra. El, si el truquem, ens ho diu. A veure, a veure. Què, què ens diu. No, jo no tinc ni idea. Ja. No, jo no, no ho sé. A veure, evidentment tiraria cap avall, però perquè és la nostra zona, mm. el quilòmetre zero del món castellet, doncs diria allà. Però... O llegir no. la fulla aquí al davant, que diu a 1770 a l'Arbós. La fulla davant, jo que m'estava mirant. Ja, ja estava a posar-li així, perquè no... Ja Era el primer ja, no castell. Primer castell, entenem castell com a construcció de sis pisos cap a dalt uh -huh. de fet, els castells s'anomenen castells a construccions de sis pisos cap a dalt perquè el primer castell es va fer el 1770 a la plaça de la Vila de l'Arbós primer castell documentat abans havien fet altres històries però com a castell va ser a, a l'Arbós, per tant o a quilòmetre zero us queda en dubte <ríe> queda en dubte. un punt per l'Arbós sí. Sí, eh, acaba la frase els castells són els castells són família Cultura I per a finalitzar Què opines de Quartz Amunt? Que És un Gran programa casteller Que ha de créixer encara molt més I crec que Ho porteu d'una manera que Fareu que creixi más políticament correcta. Què te preguntes a la el final? Digues que digues que som molt graciats. <ríe> val, val dir-ho. Què opines del programa? Eh, no, no, òbviament. Eh, donar veu als castells qui la doni. Dir, si sou altres, altres. si sou una altra, ràdio, una altra ràdio jo crec que donar veu als castells i la cultura dels castells s'ha de fer i s'ha se de seguir fent. Així que gràcies per fer aquest programa. I jo soc políticament correcte. Sí, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, tranquil que ja t'apretarem. No ja, ho preocupis. Ara de la segona part. Bueno, doncs fins aquí el test de Quarts Amunt i gràcies per tot. Endavant. Montse, Montse, Montse, Montse. Doncs feia eh, com aixem eh, els dos personatges que ens acompanyen avui, gent ben parida. I tant, doncs, que sí. Sí, ens ho estem passant bastant bé, avui, eh? Però també influeix molt el pica, -pica que hem fet. Sí, clar. Eh, tot, tot influeix. Amb Botíx Bondó... Cala Sí, cala no? Esmarquell. Així influeix moltíssim. Influeix molt. Um, coneixem a les persones que tenim avui a la taula, anem a conèixer una mica, per qui no conegui els castellers d'Altafulla, anem a conèixer una mica d'aquesta colla, no? Um, com dèiem, avui ens acompanyen representants de la colla castellera d'Altafulla. L'origen dels castellers d'Altafulla sorgeix d'un grup d'entusiastes aficionats a Altafulla que seguien les actuacions castelleres més properes. Després de la diarra castellera de la Bisbal del Penedès, que l'Eloi es ficarà content aquí, eh? Sí, sí, sí. Uh, per la mare de Déu d'agost del 1973 decideixen formar una colla castellera a Altafulla. Així va ser com l'11 de novembre d'aquell any a la diarra de Sant Martí i Festa Major gran d'Altafulla, quan els castellers d'Altafulla es van presentar amb camisa blanca a la plaça del Pou d'Altafulla per primer cop. Els castellers d'Altafulla van ser la lesena colla castellera en aquell moment. En aquell any no, no hi havia costum de padrinar les noves colles i és per això que no tenen cap colla que els padrini. Ara bé, sí que tenen un padrí i és l'artista i polifacètic Josep Boiró. Ho he dit bé? Sí. Uh, que va col·laborar activament des del 1976 fent dibuixos per als programes de Festa Major i altres de la Colla que acabarien sent emblemàtics la presentació als castellers d'Altafulla va ser l'11 de novembre del 1973 i va ser amb un pila de 4 aixecat per sota, una torre de 5 un tres de 5 i un 4 de 5 a agulla L'any següent, al 1974, la colla va començar a créixer i s'efectaran 9 actuacions. En una d'elles, el 5 de maig de Salomó, es va descarregar el primer 3 de 6 i es va estrenar la camisa de color lila-morat com a distintiu. A Ferran, el 15 d'agost, es va aconseguir el primer 4 de sis i el 10 de setembre, al mar de les festes locals, s'enlairà i es descarregà la primera torre de sis. Al 1975 es va assolir el primer Pilar de 5 a Sitges. Mira, a Sitges. I aquell mateix any també es va iniciar la tradicional pujada del Pilar per les escales el dia 11 de novembre, Sant Martí, patró del poble, des de la plaça del Pou fins a la mateixa plaça de l'Església i que s'ha mantingut des d'aleshores de tret d'algun any quan la colla no va tenir activitat entre el 90 i el 95 d'aquest pilar de... que s'ascendeix per les escales fins al pla de l'església se'n coneix alguna referència de finals del segle XIX on els xiquets de valls ho intentaven a les seves actuacions per la festa major d'Altafulla. El primer castell de set va ser un 3 de set i es va aconseguir a la manifestació castellera tarragonina de la plaça de Braus l'any 1976. El primer 4 de set es va assolir el 22 d'octubre del 77 al famós Aplec Casteller de Creus, Escreus d'adhesió al Congrés de Cultura Catalana. El primer 5 de 6 es va descarregar l'11 d'octubre del 87 al Cuber. El 12 de novembre del 89 la Colla realitzà la seva darrera actuació de la primera etapa. Aquesta actuació va tenir lloc a Altafulla, amb motiu de la inauguració del monument del Pilar de Vuit, que l'escultor i ceramista local Martí Royo va aixecar a la plaça del Pou, commemorant la gesta que els xiquets de valls van aconseguir l'any 1878. L'any 1878 fem Pilars de Vuit. Sí, sí. Quina bogeria. Des de l'any 1990, la colla va parlar la seva activitat fins a l'any 1995. Al 96... Un grup de joves del poble, amb el suport dels veterans, va reorganitzar la colla iniciant així els assajos i actuacions mantenint el mateix nom, escut i camisa. Els anys posteriors de la represa de l'activitat van ser difícils per la colla però es va continuar treballant recuperant el pilar de 5, el 2 de, 5, el 2 de 6 i fins i tot el 5 de 6 fins que a poc a poc es van assolir novament els castells de 7 pisos. Des de l'any 2005 els castellers d'Altafulla han assolit castells de 7 en tota la temporades, i això els va permetre el 8 d'agost del 2010 als Pallaresos descarregar el primer castell de set amb el Pilar, un 4 de set amb agulla, i un mes més tard el 19 de setembre el primer 3 de set amb agulla a la plaça Vella del Vendrell el bon moment de forma i la gran quantitat de camises va permetre a la colla acabar la magnífica temporada del 2010 amb un 4 de 7 amb agulla, un 3 de 7 amb agulla i un 5 de 7, al primer de la colla, per la Diada de Sant Martí, el 7 de novembre, acompanyats de dos piles de 5 simultanis, completant la millor actuació de la colla fins aquell moment. Podríem dir que les millors temporades de la història els castellers d'Altafulla perquè fa construccions, podríem dir que són 23-24. Anys en què es van assolir les millors actuacions de la colla de la història fins al moment. Uh, sent la millor per la seva festa major on descarregarien el 5 de set el 4 de 7 amb agulla i carregaven la torre de set. Els castellers d'Altafulla són un clar exemple d'una colla petita però amb la gama alta de 7 consolidada en un poble que no supera els 6.000 habitants. I d'aquí a uh, el reflex una mica cap als minyons de l'arbós, no? perquè dèiem que ens semblaven una miqueta té un calendari d'actuacions molt rellevant dins del món casteller, ja que Altafulla és un poble amb molta tradició castellera. Una d'aquestes actuacions és a mitjans de juliol a la Dia de les Cultures, on comparteixen plaça amb els castellers de Vilafranca, la colla vella de xiquets de Valls, entre d'altres, que malauradament aquest any no s'ha pogut dur a terme per culpa de les pluges torrencials que van caure al país. Com bé diuen els nostres amics descaldats, ser casteller sovint no és fàcil. Requereix temps, dedicació, moltes ganes en Venta i perseverança Tot i així, un cop ets a dins descobreixes un món nou Un món de treball en equip D'objectius comuns, d'amistats, de gresca i de diversió I de felicitat compartida Quan veus que els esforços de tots s’han merescut la pena Si tens curiositat per conèixer la colla No ho dubtis, t'esperen amb els braços oberts Al seu local d'assaig a l'era de Cal i Chart Al carrer de les eres d'Altafulla Llarga vida als castellers d'Altafulla Sigueu benvinguts a Quarts Amunt Endavant Doncs ara ja coneixem les persones que tenim a la taula, coneixem la colla, anem a començar l'entrevista, no? sembla sí, bé? I tant, com vulguis. Sí, sí. M'agradaria que per començar ens fessi una mica la valoració des de la vostra entrada a la colla fins al dia d'avui. Com ha sigut aquest recorregut? Comença. Uh, a veure, jo porto 11 anys a la colla quan jo vaig entrar, que era el 2014 a mitjans del 2014 érem una colla que fèiem amb diades especials, fèiem Castells de 7 arribàvem a fer el, el 5 de 7 el concurset d'aquell any si no, si, no so, si no recordo malament i, bueno, hem tingut anys de tot des d'aquell de, moment, hi ha hagut anys en què la nostra màxima era fer el 2 de 6, el 3 amb el Pilar i el 3 perquè per gent no podíem fer més i l'any passat vam fer la millor dia de la història dir, al final és com que hi ha hagut èpoques per tots és una colla petita, es nota molt si, si et ve una família, si et marxa una família i això doncs, passa constantment t'entren famílies, marxen famílies entren canalla entra gent alta, marxa gent alta i, i, i cada any t'has adaptar una mica a les circumstàncies que tens Sí, jo, jo porto bastant, bastant menys que ell. Eh, jo serà el quart any ja que estic aquí i des de l'inici ha sigut tot una mica una evolució constant, però per, per les dues bandes. Tan personal, descobrint cada any més el que era el món dels castells i que és també és era una miqueta fàcil entrar-hi perquè vinc d'un esport que és molt d'equip un esport que no té contacte físic un esport que requereix de molta psicologia i aquí el contacte físic el tens amb la colla però com a tal no, no estàs barallant amb altres colles dintre del mateix castell. Llavors, eh, bueno, va ser anant descobrint coses, em va cridar molt atenció de com se construïen les pinyes, quinava cada lloc, com s'havien d'encaixar, que sempre parlem, no?, cada colla farà la seva manera i tindrà la seva manera d'encaixar peces, però al final continua sent un... Un, un joc no? d'encaixar totes, totes les posicions que quedin que bé m'ha cridat molta atenció i em bueno, van convidar a entrar a l'equip de pinyes vaig seguir cap amunt i bueno, ara estem aquí però què ha sigut l'evolució tant personal com de la colla perquè sí, mm -hmm. com bé ser parat i ja has comentat els millors han, han sigut aquests dos últims Sí, de fet eh, sota el meu punt de vista l'any passat és un any molt fort, parlem del 23-24, són anys molt forts castellerament parlant, perquè fa a construccions, eh? mm -hmm. i suposo que si és a nivell de construccions, a nivell social també, perquè per fer aquests castells necessita gent. Um, aneu al concurs de castells, va prou bé, sí, tot sí, sí. i que jo vaig trobar a faltar algun castell... Bueno, una mica més picant i més allà Torre d'en Barra no? Amb aquest, que seria com una mica al derbi um, com valoraria una mica l'any passat i si teniu alguna espineta clavada de l'any passat Uf, és que... Sí, a veure, hi ha moltes coses. La primera és que, sí, òbviament l'Espina és no poder haver fet o no haver portat el 2 de set allà, uh -huh. però bé, bueno, som una colla que fa les coses, amb... sempre diem, se fan les coses amb seny, quan les coses no estan, no estan per fer, no fan, i tirar un castell per tirar-lo tampoc. Sí, tampoc na, sí, està clar. Eh, el concurs te queda encara diades pel darrere, vull dir, no, no tenia cap tipus de sentit. De fet, al novembre vosaltres teniu una diada que neu a màxims, pràcticament. Sí, bé, bueno, doncs, des de que estic jo com, eh, que tinc més accés a, a la gent i a l'estadística, sobretot de d'actuacions, la diada de festa majors les més grans que tenim aquí no hi ha no hi ha tornada enrere uh -huh. ser parlant de més de cinc camises tots els anys sí. i, no. i bueno, sí, no, no sé com a espineta no, no d'allò, però bueno fe... té, digues que no la teva Sí, no, a veure, l'Espineta de... jo, jo crec que l'Espineta és sobretot no haver descarregat el 2 de set a, a plaça, a la, a casa, nostra, no? a la nostra plaça sí. més que portar-lo a Torra en Barra uh -huh. en Barra era, era aviat malgrat això hi va haver molta pressió de molta part de la colla per fer-lo aquell dia i des d'aquí també, va molt. <ríe> sí, sí, sí. es va apretar molt es va apretar molt bueno, jo diré una intimitat de la colla però es va arribar a fer una enquesta sí, pel... eh? de la colla dient si s'havia de fer o no s'havia de fer mm. Òbviament va sortir que sí Òbviament tots, tots els vots eren clar, favorables clar, clar, clar. Vale. però la tècnica jo crec que molt amb el cap fred em eh, considera que no i, i malgrat jo vota que sí sabia mm. que en, en aquell si moment bojos, eh? en, aquell, vale. en aquell moment no, no, no ens hauria portat res i si, sí. sobretot si el volíem portar eh, un mes més tard a, a casa i el volíem descarregar cosa mm. que no pot ser però aquest concurset, jo li dic concurset perquè per nosaltres Minyons de l'Arbós sempre serà el concurset sí, eh? sí. Um, de fet Minyons de l'Arbós, juntament amb Nois de la Torre són les colles que més concursets han guanyat, o si sigui, ara fa uns anys que no hi anem, però n'hem guanyat 3, poca broma poca broma sí, sí, um, aquest concurset nosaltres vam fer un programa previ, amb les 12 colles participants, i un programa posterior amb les 12 colles participants, Altafulla per suposat hi era, va entrar l'Artur moltes colles deien que farien el 2 de 7 moltes colles deien que anirien a pel 4 de 8 i un cop t'hi trobes allà és com bueno, és eh, ja ho veurem um, és complicat mantenir el nivell, parlem 2023-2024 hòstia, una colla que, que va picar alt, altes de, de castells de set. parlem d'un poble que és petitó Torrenbarra, Tarragona que teniu al costat són ciutats bastant més grans ehm um, és complicat mantenir nivell, és el que parlàvem una mica fora de micros, no?, l'assimilança aquesta amb, amb milions de l'arbost, pobles petits, que hi ha temporades que fots uns pics, tens castellers molt bons, tens prou a la pinya com per plantejar-te castells, inclús un 4 de 8, que es va fer aquí, no?, però d'un any per l'altre en marxen 10 persones i un notes i ja no pots fer aquests castells, no? És complicat mantenir el nivell? Sí, més que marxar sí que les dades avalen que el, és el que et deia abans, que tenim millora des del 2023, estem parlant de teníem una mitja d'una 70 i pico persones per diada, mm -hmm. més o menys, camises apuntades, després te venen que va 80 i sí. pico, no? però estem parlant de, de mitjanes. L'any passat van superar els 80, aquest any estem mitjans de temporada estem fregant amb els 80 Està Vull dir, bé. tu mantens el número de castellers el mm -hmm. que balla és aquelles 6, 7 persones, 10 persones que marxen, però arribant d'altres que, òbviament, les has de formar, està clar. les has d'ensenyar, o sigui, el nivell està aquí. Com a colla es manté, però no pots controlar que, que tinguis sempre el mateix número d'efectius i, i gent, gent, gent que et faci, sí, sí, faci... I que et falla una peça és molt complicat reemplaçar-la, no? Hi ha moltes colles que, bueno, et falla una, em fiques una altra, i les colles com nosaltres, diguéssim, és molt complicat però no? És complicadíssim, vull dir, a més, el, o sigui, en un castell de tècnic com el 2 de set sí. uh, et falla només el que sigui una persona, i ja, ja tens problemes i en aquest cas doncs, ens han fallat doncs, més d'una persona i, i és com que, ostres uh, si intenta un cop ja al ja temps i ara ja li has perdut la por, suposo que també és més fàcil tornar-lo a fer, però també doncs, doncs, acabar de trobar l'estructura és, és, és complicat. I mm temporada 2025 uh, heu començat a rodar a castells de set sent prisa però sent pausa que diuen no? com es presenta la temporada quins objectius us marqueu penseu a llarg plaç, l'any que ve hi ha concurs també, us ho plantegeu, no us ho plantegeu Bé, bueno, jo crec que és un any que comença amb diversos hàndicaps. El primer és que tenim diverses... Eh, la cap de colla que entra, que entra nova, la Maria Morell, mm -hmm. pues es troben peces que, que fallen bastant importants, el pis de quarts, sobretot, eh, és per programar motius personals, òbviament, eh, però encara que seguissin vinculades a la colla, vull que no hi ha cap problema. Però, bé, bueno, comença amb allò de dir... Bé, bueno, ja tens un hàndicap el castell de Set se'l complica molt. Llavors has de començar a rodar gent, per poder arribar d'allò Cultura has arribat bastant bé eh, la intenció era fer, la, fer el 4-7 amb, amb el Pilar, Li estava, estava pintada, estava bé, estava molt rodat assajos i jo crec que la intenció és seguir descarregar-lo en, en la propera diada que puguem tindre gent per fer-ho i, i seguir davant òbviament, bueno, no hem parlat mai del 2 set de els seguim provant és el castell que més hem descarregat aquest any en portem 6 i bueno, ja l'objectiu aquest el 2 de 7 ja m'ho heu entès o sigui el 2 de 7 no sí. n'hem no parlat però òbviament pues, bueno, sempre està allà el radar sí, sí, sí, eh, l'hem de seguir provant i no, possiblement no és d'aquells castells que es quedin en cartera per sempre però si el tenim treballat i el podem treure pues, un o dos cops a l'any pues, serà la il·lusió de tota la cosa. Perquè... clar. Sí, és com, és com un any que doncs, si hagués continuat tot com l'any passat doncs potser t'aguessis plantejat anar aquesta diada de cultures poder portar una, una repetició de la diada de Sant Martí de l'any passat, o sigui sí, poder anticipar una mica el que mm -hmm. són almenys el 5 de 7 també o, o algun castell, bé, bueno, el 4 amb el Pilar el teníem ja per portar a plaça i el 2 de 7 doncs, doncs, hauria sigut genial poder-lo portar, però bueno, hi ha hagut aquests canvis, al final doncs, és adaptar-se adaptar-se cada any i cada temporada i, i és, és el que hi ha mm -hmm. Salut actual de la, de la colla Nem parlat una mica, ens has fet una petita pinzellada que el nivell de camises es manté Uh, si pregunto pel nivell uh, per la salut actual de la colla seria molt bo, seria bo, seria normal hem fet un passet enrere no, molt bo, molt bo. jo crec que sí al final el bo que tenen les colles uh, sí, com nosaltres com vosaltres, suposo també que és, que és el que he comentat abans que és, al final ja ha pinya per tot arreu uh -huh. és lo maco que té la, la colla i al final la, que ta, aquest ambient és el que et genera que pues, cada dia sí, que sempre és el que diem, no? sempre som els mateixos assajos, amb aquell gros de 80% de als que van mm. a tots els assajos, sí, sí. després tens el 20% que cap de plaça, però no hi ha cap problema, vull dir, al final eh, crec que és el bon ambient que es, que es viu. Mm -hmm. dir, no? Jo en parlaria molt bo. Sí, sí, jo estic d'acord, és, és d'aquests anys que, que fa goig, que no hi ha problemes a la colla, que sempre doncs, sempre hi ha hagut, doncs, algunes coses que dius, doncs, hi ha una persona que genera conflicte, no, aquest any és un... Un avançadori. És un avançadori, sí, sí, en aquest sentit, sí. Què significa per vosaltres ser dels castellers d'Altafulla i què us diferència de les altres colles, és a dir jo crec que quan ets, formes part d'una colla petita, el sentiment de pertinença és molt més gran que formar part d'una colla on hi han 500 o 600 camises, és el meu punt de vista eh? um, si tu em preguntes què significa per mi ser dels Minyons de l'Arbós et diria que és una molt gran, molt gran de fet hi destino bona part de, del meu temps, no? tant jo com la meva família, i què ens diferència de la resta? et diria que tots. Vosaltres si m'agéssiu de dir què significa per vosaltres ser dels castellers d'Altafulla i què us diferencia de, de les altres colles? Uh, doncs, per mi, el Altafulla m'ha donat, uh, gairebé tot m'ha donat uh, família, però família a nivell de de que sóc padrida, una nena de doncs, amics de la colla i, i m'ha donat família a nivell d'amistats, de, de, de gent amb qui segurament no hagués coincidit per, per res en, en un altre ambient, de, o sigui laboral o sigui, o sigui d'oci I, i què diferencia la colla d'Altafulla? Jo crec que és la perseverança, la constància i l'intentar fer les coses ben fetes mm -hmm. el, el no portar res a plaça que no tinguem nosaltres treballat. Certo sí. Sí, estic quasi, quasi com ell no el sentit de dir que pff, sí, de la colla a m'ha portat és, això, és, és que és una família més vull dir, tu parlaves que ho deixes, deixes moltes coses sí. per, per fer de minyons, jo crec que aquest senyor i jo, a banda de molta gent que no, no hi és aquí, està donant el callo tots els dies, però eh, estar a l'equip de pinyes l'equip d'equitat, tenim una comissió de festes, vull dir, ens intentem moure sempre dintre de, de, de, de generar que ambient i Seguir, seguir fent coses per la colla, perquè això o i sigui, al final eh, ens ho com una família més barra feina més no remunerada. Sí, sí, està clar. Jo crec que les coses importants de la vida, quan tu tens un sentiment molt profund per alguna costa molt de, de trobar les paraules per explicar què significa per tu, no? Mm -hmm. Quan normalment fem aquestes preguntes als convidats, abans de contestar ja com 5 o 10 segons de silenci és <laughs> dir, bueno, a veure quines paraules trobo per contestar això. Crec que això és lo maco, no? Mm -hmm. I és tan heavy, el que sentim nosaltres segurament pels castells o per les colles que formem part que és complicat trobar les paraules i això és, és algú molt maco um, Relació amb les colles veïnes som la Gàlia de, de per del Tarragonès Esteu envoltats de peixos més grans però ja esteu resistint inclús de vegades traient el morro i plantant torres de set a colles que fa molts anys que les perseguien um, Hem dit que amb Nois de la Torre hi ha aquesta rivalitat sana que abans no ho era tant sí. En quin moment es trobarà aquesta rivalitat i després també extrapolem una mica cap a la banda de, de Tarragona Quina relació teniu cap allà? Jo crec que mira, la, la rivalitat amb els Nois de la Torre Uh, ha desaparegut una mica i em sembla lògic perquè precisament ells al ser d'una població que ens triplica amb, amb habitants mm -hmm. uh, crec que quan hem competit per tenir el mateix espai si nosaltres els hem guanyat ha sigut perquè ells no estan al seu millor moment sí. vull dir. Mm -hmm. uh, evidentment els nois haurien de ser uh, una colla de 8 o de castells de, de, de la gamma alta de 7 com són ara i portar-los a gairebé tot arreu per tant quan els, els nois estaven fent castells eh, de, de sis o, o, o de set eh, bàsics eh, crec que el problema el teníem més ells que no nosaltres el, el, el, el, poder, eh, el, poder, el poder destacar en aquell moment Uh, crec que els nois estan ara mateix on els hi toca i crec que nosaltres estem uns ens toca, llavors aquesta rivalitat ha desaparegut una mica en el sentit de que no estem en el mateix nivell i crec que no hi hem d'estar per ells sobretot mm -hmm. uh, amb la resta de colles veïnes jo crec que, mira, nosaltres el 2023 uh, vam ser escollides colla de la temporada i mm -hmm. I això és un reconeixement que donen les colles grans. Però és, és un, rec un reconeixement molt merescut. L'any sí, 2023 va ser sí, espectacular. Sí, sí, però vull dir, precisament, jo crec que les colles grans del nostre voltant doncs, doncs veuen que nosaltres fem les coses ben fetes. Sí, sí, sí. Encara que siguem una colla petita, doncs, doncs també intentem fer les coses bé i, i portar les coses que quan les tenim. I jo crec que això és un, un, una una... Bueno, és, és veure la relació que tenim també amb les colles, encara que siguin grans del nostre voltant, portem, mm. la, portem Castells de Vilafranca, portem la, la Vella de Valls, portem les joves de Valls, portem xiquets de Reus, portem la jove de Tarragona, portem xiquets de Tarragona, i portem moltes colles grans al Tafolla, jo crec que tothom està content amb nosaltres mm. i, i amb el nivell que nosaltres també podem fer pinya amb les seves colles i, i, i, i jo crec que, que totes les colles ens tenen un cert reconeixement. Sí, jo crec, perdona, eh, que teniu un tarannà que acostumeu a caure bé a la gent. De fet, quan vau fer la, la Torre de Set, que aquí en diem torres, eh, jo me'n vaig alegrar moltíssim, moltíssim. I no coneixia molt de la vostra colla, coneixia a l'Artur, bastant, perquè havíem parlat molts cops, però em vaig alegrar moltíssim d'aquella Torre de Set. I crec que, com jo, va ser moltíssima gent al món castellà, perquè és una colla que, hòstia, Piqueu molta pedra, aconseguir una fita així és molt important per vosaltres i a part ser una colla que calleu molt bé allà on aneu caieu molt bé i molta gent del món casteller castellà s'envalagrada d'aquesta torre de set Sí, sí, ens van arribar, jo crec, felicitacions d'arreu de, de, del món casteller i al final bueno, això del premi a la colla allà de l'any és que és un, és un combo Vull dir, és el 50 aniversari la colla i cau el 2 de set Fiecau, es pot descarregar el 2-7 sí, de sí, sí. i al final són com les circumstàncies que ens fan, però bueno, acaba de rodonir un 50 aniversari molt bonic Maco, maco um, El castell més emblemàtic i emotiu que, que feu, els castellers d'Altafulla ja podríem dir que és el Pilar de 4 que es fa caminant cada 11 de novembre per Sant Martí des de la plaça del Pou fins a la plaça de l'Església, pujant 40 graons d'un trajecte de 100 metres aproximadament què significa això per vosaltres? Jo llegint-ho, veient-ho, dic hòstia, és molt maco, però quina bogeria, tio. Quants esforços es destinen a fer això? És molt guapo, sí, però hòstia, si no ho sents, si no ho vius segurament no puc sentir jo el mateix que sentiu vosaltres. Explica una mica a tota aquesta gent que ens està escoltant, què vol dir fer aquesta bogeria? Què significa per vosaltres això? Jo um, just ho parlava l'altre dia amb, una, amb un amic de, de Xilles Reus i tenim aquesta conversa i li comentava això, que, que jo no he mai amb un 4 de 8 no he mai amb un 2 de 8 eh, però sé que no em posaria tan nerviós com em poso un Pilar per les escades uh, al final és un acte més de festa major, és un acte que et porten molts anys i és posar el punt final a tota una temporada eh, així com si diríem potser que un castell donant una diada no vagi bé, tinguis una peça mal feta nosaltres vam tindre una relliscada un, de, de, que era el 4? En que ens va al peu el segon, te n'acordes? a Cotures? sí, sí. vam tindre una relliscada, no va ser una caiguda forta però al final vam tindre una mala peça i de més però són castells que pots repetir. Totalment. Un, castell, un pilar per les escales no es pot repetir. Uh -huh. Vull dir, allò o surt o no surt. Uh -huh. Casos com, com vam tindre l'any passat que va ser una topada amb un que d'aquests de, de, de telefonia, doncs bueno, va decidir tirar un perquè el quiro també va voler. Però bueno, és un castell que els deu primer els 10 últims minuts abans de començar, perquè sortim amb el, amb el toc de campanes de, de l'església, és tot molt puntual, tot molt correcte. aquells 10 últims minuts, de, de, és l'únic castell que estigui però el de més no estiro mai tio. i aquest castell sí m'enprenc d'una altra manera és, és un moment és, és el moment cent de, de dir arrenca i acaba perquè a més a més és molt, molt ràpid és que ni tu planteges mm. i possible una de les coses més boniques que tinc aquest Pilar i si sí, amb això acabo però és que no hi ha o sigui, són 40 esglons però no hi han 40 que siguin iguals yeah. vull dir és que cada qual és diferent cada qual té la seva alçada eh, té la seva llargària has d'estar al tanto també d'escoltar qui et va cantant eh, la duració de, del Glau, perquè això també ho cantem uh -huh. però bé, bueno, és molt bonic, si no hi ha bastant mai, és sala de veure com molt... Sí, de fet fem una, una crida, a m'agradaria molt anar-ho a veure, no ho he vist mai he vist vídeos, i sí que he vist la gent emocionada però clar, és el mateix veure-ho per vídeo que ja en directe no? crec que Quarts Amunt farem una, una escapadeta aquest any cap allà a L Altafulla i unirem un punt que sempre m'ha agradat m'agradaria sí. veure-ho unirem... no descartem venir, que ens convideu aquest cop vosaltres a Cerveses <ríe> amb i amb amb anem amb a veure el Pilar convidadíssims ¿Qué representa Bartucho? doncs per mi és això és de la, fin, la finalització de la temporada al final surten a flor de pell tots els sentiments que portes acumulant i són bueno, cada temporada són diferents a vegades són, són més intensos a vegades menys a vegades el, el pilar per l'escala s'asseja dos mesos abans a vegades amb dues setmanes abans ja, ja l'estàs portant com aquell que diu i, i representa, representa un punt i continuació no? dir, aquesta temporada arribat fins aquí Eh, s'ha acabat ha acabat bé o ha acabat millor o ha acabat pitjor segons si el, el Pilar també arriba o no arriba però, però sobretot és, és el moment d'unió de dir eh, si a vegades a dir, sembla que els, els castells els pilars caminant siguin de colles grans i, i les colles petites doncs, també podem fer un, un pilar de 4, pujar-lo 42 glaons és una cosa molt gran que té el Tafolla també, de dir, poder, poder plantar cara a aquests pilars caminant t'ha eh. aviat dit, eh, 40 glaons sí. sí. ah, és que té cap amortat a veure, si jo em canso pujant-los sense ningú a sobre, que jo estaven parlant jo ho estava visualitzant dic, el que tira, de fet eh? quan pugem les escales per arribar aquí al plató allà, jo ja em canso tu imagina't tenen un pilar de quadre imagina't-ho no, no creguis que estàs tan pendent del, del pilar que et canses menys amb aquell pilar que pujant-lo després yeah. sols, veient allà al final que, que no arriba mai yeah. de fet de fe, de fe, no, de fe, hi defendia moltes coses grans que no tenen un pilar caminant clar, Exacte, clar, so clar, clar, clar. i el que era ell ara eh, jo crec que em canso més quan l'assagem i hem de tornar a baixar-les sí, que, que fent-lo fent passa volant s'ha de, de veure és com un espai de temps que no, no hi ha res no, no. és, que era, és com me... un buit a més també s'ha de dir que el dia anterior hi ha l'empalma d'Altafolla la, tafolla, ah, vale. la Llavors, gent arriba a l'hora que arriba a casa eh, qui dorm bé doncs dorm Val. bé les matinades a les 6 del matí eh, hi ha gent que potser puja els graons de tres en tres aquell I dia el tronc, el tronc i el, i el nucli eh, normalment es comporten, es comporten porten, normalment normalment, normalment, normalment. normalment, Perquè normalment. Hi, ha, hi ha casos de que el primer esment s'ha adormit eh, i no ha arribat a fer el pilà. Hi ha d'altres i... que estan massa desperts <ríe> per aquestes coses de l'aix. Hem dit que no ens punyal. punyals de l'aix. No no, no, no, no ho deia per tu. Ho deia, ho deia per un, un ex co... bueno, membre de la colla que ve menys. Pues doncs encara no... estic més engrescat. Sí que hi anirem. Hi <ríe> anirem. Ara. Ara. Cors amunt, cors amunt i, anar, i també evitarem nosaltres la Laia, la tècnica que <ríe> i és, tenim aquí. I és, possible, i, la que sí. I és possible que hi anem el dia abans. <ríe> jo és que bueno, anàvem parlant i deia hem eh, de viure tota la festa ah, si viu, es viu ho es veu tot clar, clar, clar. Tant... Pues ja vols que vinguin al Correabàs si ho fem ho fem bé nosaltres això ho intentarem fer bé també. a, a... a més que ja no, fa, ja no fa calor el novembre s'està sí, bé no? portes la teva sí. desuadora sí. i estàs còmode dir, ostres, ens ho apuntem i al novembre anirem cap allà com veieu el món casteller actualment que milloraria o si és que creieu que s'ha de millorar algo? Bueno, a, nivell de, a, nivell de, a nivell del món casteller es, es ha està llançat sí. perquè, eh, està clar que moltes colles estan arribant al seu màxim casteller ara i que és una cosa que no et pensaves doncs, veient que la pandèmia fa ser el 2020 és, és molt complicat amb 5 anys recuperar el nivell i, i millorar-lo no? uh, si canviaria alguna cosa sempre, de, sempre ens hem d'adaptar sempre s'han de canviar coses però a nivell, a nivell de món casteller jo que... Bé, bueno. que anem bé. Sí, no, no, vull dir... Jo crec A mi de ser en sorgint collos noves, tenim els companys de Flix, no, Gerard? Sí, tot i que ara parlàvem que moltes coses estan arribant al, al seu Prime, diguéssim, que això del Prime se m'ha quedat una companya, la Maritxell de, sí. de Lles Caldats, una, la noia que porta les xarxes i comunicació de la colla al que eh? seu Prime, clar, nosaltres som del paradestiu, què m'estàs dient a mi del Prime? Mola, i he quedat superguai a part dient, no? M'agrada, sí, el Prime, sí, molt bé. La nostra companya de xarxes, la Gil, també parla molt d'aquestes històries sí. del Prime i de la mare que ho va parir, jo no m'entero de res. Llavors, una cosa que entenc molt a dir-la aquí, que ens escoltin la gent, Nos moltes colleres al no, seu prime, però les colles grans les colles top, diguéssim avui mirava dels nostres enmig del baròmetre casteller amb les millors actuacions de la història les 5 millors actuacions de la història estan fetes el 2016 i sabeu qui va fi, qui ha fet la millor actuació a 3 rondes i pilar de la història? Tornem a triar, com ho he de trucar colla Vella. colla Vella, els xiquets de, de Valls sí. van fer el 3 de 10 4 de 10 i el tercer no sé quin era... A bueno, la millor és de la colla, i la segona també és de la colla vella Xiquets de Valls i la tercera és de Vilafranca Totes fetes al 2016, tio Sí, sí, sí, potser sí que les colles petites estan... És que, és que jo crec que les colles petites és el que deies tu et donen, et donen coses que les colles grans no et donen uh, Jo per mi uh, una colla petita et dona una família i una colla gran et pot donar un grup d'amics, però sí. no et dona una família Està clar. Llavors, uh, és diferent és diferent al tenir el teu grup d'amics dins de la colla, que que, que està molt bé i que tu aniràs a fer grans castells, però el poder tractar qualsevol persona de la colla com algú de la teva família és diferent. I jo crec que hi molta gent de colles grans, fins i tot, doncs també està, passant, està veient això de les colles petites. Sí, totalment. I colles mitjanes, no, no estem parlant només de colles petites, però vull dir és... és... És, és una anàlisi diferent i dir, evidentment han d'existir les colles grans perquè és la seva evolució natural a acabar creixent i, i quan vas creixent doncs, doncs tampoc no et no deixaràs de ser d'aquella colla perquè és massa gran però... Sí, no, i per, perdona Grego eh, que, que t'interrompeixi um, nosaltres nem bastant al Figarot perquè tenim grans amics allà a Castellers de Vilafranca i anem sobretot els dilluns perquè nosaltres deixem dimecres i divendres no? i veus allà al pati un dilluns tio, que nosaltres ah, sí. no ho mai, n'hem Ah, impacta, o sigui, impacta eh? sí, sí. I, i això ja ha de també si dius... joder, que és un dilluns, tio i teniu aquí quanta gent, eh? saps? Sí. i quatre de vuit nets, i dius Hòstia, però després me'n vaig al meu pati de Saig, allà a l'Arbós i dic, això és família saps? Uh -huh. Conec a tothom que hi ha aquí i no només els conec, sinó que me'ls estimo pràcticament amb tots sí, I, en canvi, i, ja... sé i sé de què treballen i sé que si me'ls trobo al carrer em pararé parlar amb ells i, I ja, no, ja no et dic Vilafranca eh? vam anar l'altre dia, un dimecres a, a Igualada uh -huh. vam a veure al Marc vam anar a veure la Mònica, al Miki i etcètera hòstia, era moltíssima gent també moltíssima i ho voldria això per la meva colla? Doncs, en part, sí. en part sí, però també en part no perquè jo sé noms i cognoms de tothom que hi ha allà Per lo bo i per lo dolent eh? Sí, sí jo, jo potser jo potser obriré un maló ara que no, no s'hauria d'obrir però, però bueno així parlant eh, crec que el, aquest any el món casteller va, va, va, va, però va, va molt però molt per damunt del que jo crec que tothom s'esperava però en colles petites o mitjanes, és el que diem sempre no? que jo crec que també estan creixent però no al ritme que totes voldrien perquè crec que moltes estan, estan mirant més amunt de del que realment se poden Totalment. permetre i possible una les coses que jo sempre dic que canviaria, que els castells s'han de fer Òbviament, comptant amb ajuda d'altres pinyes, però haurien de tindre alguna més de seny no di que hagin de caure sempre però hauríem de tindre algun més de seny i tindré bueno, aquella, aquell primer primer cordó segur segon cordó, tres quarts de lo mateix a partir de llavors ja en parlem, depèn de, de l'alçada que tingui el castell però que sí que són coses que a vegades ens bueno, de, deixem allà, ens hi fotem un compte a mà ens mm. foten un compte mà, però que són coses que s'haurien de treballar amb una mica més de, de, de, de seguretat o ah, de ja seny El primer lateral de, del teu castell hauria de ser hauria de portar la teva camisa, no? Sí Hi han moltes colles, no, no cal dir noms, perquè avui un dia, un de, dels pros i dels contras de la societat en la que vivim és que hi ha imatges de tot. Um, hi ha moltes fotos de hòstia, mira què hem fet avui, ja, però que la, la teva pinya no és el teu color. Correcte. O Llavors, estàs xafant un folre, estàs està xafant gent que no és de la seva pinya. Sí, això sí, totalment. Prou, tan... I això oh. també ho fan les colles grans. Sí. Això ho passen totes les sí. ah, i no. no. hi ha dies que retransmeteixen per la tele diàlegs molt totxes i veus les colles que van, inclús s'han fet alguns memes que jo sóc totalment fan d'aquests memes. Eh, Bé, bueno, és igual. Tothom sabem de, del que parlem, no? Sí. És a dir, si tu vas a fer un castell, està molt guai dir que tu has fet un 4 de 8, tu has fet un 4 de 7, has fet un 3 de 7, o inclús has fet un 3 de 6. Però, hòstia, has de tenir la seguretat de que la teva colla ha fet aquell castell, no que és a mitges amb una altra colla, no? Sí, sí parlàvem de la millor diada de, de la història, ens ha dit aquí la Laia que està a tot, 3 de 10, 4 de 10 net 2016, clar 4 de 9, net, Va, de 9, net. i 3 de 10 i 4 de 10 Ojo. Ojo. ho voldríem això, <ríe> doncs potser de vegades sí, no? Festa no que sí, a vegades. Sí. Que sí. concurs de castells maló um, aviat ens patrocinarà espero, una marca de malons, perquè aquí de melons ens agrada molt obrir-les. Sí o no? N'obrim sí, sí. bastant de melons. Sí, pues endavant. I avui a Altafulla, que és una colla que està acostumada a la jornada de concurs de Castells a Torre d'Embarra, ara ho he dit bé, perquè si no és a Torre d'Embarra se m'enfaden, per nosaltres és el concurset. Um... Per nosaltres també. Sí, eh? S'hauria sí. uh, de reformular, no parlem només de Torre d'Embarra, sinó parlem de Tarragona, d'acord? Vale? Reformular de la manera següent. Nosaltres hi vam anar el, el diumenge a Torre d'en perquè ens agrada molt anar-hi i no hi havia espai pel públic, de fet les colles participants pràcticament no hi cabíeu, hem parlat amb moltes, aquí, aquí ha vingut sec, vindrà Sarrià, ha vingut Altafulla, ha vingut els nois, ha vingut, hem parlat amb Figueres, bueno, vam parlar amb totes les colles que havien allà escardats, i era inclús incòmode a l'hora de fer castells. Es xocaven esquena amb esquena, no? I al final el concurs de castells es fa una mica per publicitar el món castell aquest una mica en su màxim esplendor. Si tu fas una jornada al concurs de castells i la gent no hi cap, de públic... És una mica una, una tonteria. Avui en dia, les colles petites porten pràcticament 200 persones aquell dia allà. Sí. Si fa, no sí, fa. Sí. Sí, no fa sí. Castellafels està plantejant... Un, bueno, de fet, va intentar fa un de 4, 4 de 8. S'ha sí, no, riat quanta gent portava Sarria aquell sí. dia. És una bogeria. Si una colla de 7 et porta 200 camises amb aquella plaça que és petitona, els números no em surten. Uh -huh. Una de les hipòtesis era de portar-ho al pavelló. Al pavelló es I feien Ja, ja, ja s'ha fet, algun ja fet eh, sí? fa dos anys. Sí. Sí. Bueno, l'últim. Aquest se va fer aquí, al el... No que si sí, també donaríem entrada al públic també, perquè te recordes Gerard quan vam entrar tu jo, allà és que no vam sí, poder entrar, de fet ja però, no hi ha, hi ha grades, també allà, però, pavelló, és, és, un és, és un lloc tancat per mi el pavelló és molt fred, veure ja. els castells asseguts a la grada, pff, no sé jo no soc d'aquest parer ja. es que, es que... sí. el, els castells són de plaça els castells, sí, els castells són de plaça, eh? plaça. els concursos, òbviament fa a la plaça de Braus i tot això, sempre ho diem és el mateix, fer-ho el pavelló és el mateix contra la plaça de Braus sí però jo no sé si... Jo crec que per qualitat veure... No sé, aquest tipus... Clar, però si aquella plaça queda petita... Sí, sí, per suposar... Sí, queda sí, a petita. més que ho van veure aquest Llavors, fem, el traiem de Torre d'Embarra? No, Nos jo... portem Altafulla? Per exemple... <ríe> ah, no, jo crec que s'hauria de buscar una fórmula... <ríe> És, compli és complicat, és complicat és perquè és complicat. No, no saps mai Clar, aquest, aquest, aquest uh, concurset uh, també va ser, ser d'un nivell altíssim sí. comparat amb anteriors, sí, sí, sí. Que, també la gent que volia veure'l segurament sigui molta més aquest, aquest any que, que no anys anteriors fet milions de l'arbost a guanyar concursets fent el 5 de 7 fent el 4 de 7 amb agulla i no sé, si, ara m'equivocaré eh? no sé si fent el 7 de 7 com a molt eh? amb això guanyaves sí, sí, sí. i fa anys enrere fent el 3 i el 4 de 7 i la torre de 6, anaves al concurs ah, sí, sí. Uh -huh. sí, i avui en sí. dia parlàvem amb l'Eloi l'altre dia al cap de colla de, dels bous avui en dia amb el 3, 4 de 7 torre de 6, pilar de 5 no, no, vas, no, no, no, no vas no vas no o fiques al pilar no. o fas el 5 o no vas sí, sí. escardats l'altre dia va fotre el 5 de 7 els vam tenir aquí escardats sí, sí, sí Hòstia. és una colla que hem passat de veure de fer castells de 6 a fer Fes castells els de 7 a tot arreu evolucions, una evolucions, a fer un 5 de 7, tio s'ha riat s'ha riat el 4 de 8, tio sí, sí. té la torre de 7, que la tenen, de veritat que la tenen sí, sí, sí. hòstia estem parlant de colles que tenen 10 anys Sí. Uh, bueno, però aquest és el perill també s'han vist moltes colles d'aquestes que han arribat, han estat 10 anys han arribat a fer 2 de 7, 4 de 8 i han acabat desapareixent sí. jo espero que es mantinguin sí, sí, evidentment, sí, sí. Evidentment, evidentment són colles que, que també tenen la seva tenen, barri, tenen tot el barri de Barcelona allà darrere clar, el barri de Barcelona i... és, és com més, tot el Penedès clar, és ah, més gran que, que, ah. que la ciutat de Tarragona sí, tot, sí, sí, sí, per sí, sí, sí. però bueno és... Eh, bueno, i l'altre maló és no només la jornada de Torredembarra, que hem quedat, que se'ns ha quedat petit a la plaça, fem si cosa, plau perquè hi volem anar com a públic, um, jornada de dissabte i de diumenge a la plaça d'Abraus. Clar, parlem de que nosaltres tenim molt bona relació amb castellers de Vilafranca i quan van venir aquí, van comentar que entre l'últim castell que vam fer, que no recordo, i el 4 de Déu en Folre i van Passa passar... 4. Pràcticament, no, em pràcticament, clar Anem a fer un castell que és Brutal vale? Tu has de tenir la gent enxitxada mm -hmm i sobretot la canalla que estan pujant 10 pisos I ja no només la canalla sinó tothom vas a fer un 4-10 amb folre no poden passar 3 hores i mitja per fer un castell l'un i l'altre molts peus desmuntats el ritme és molt lent quina és la solució? parlàvem l'altre dia amb Uxigangués també no? doncs de fer rondes conjuntes 3 de nou, ronda conjunta i em diem què dius tio estàs boig per nosaltres un castell màxim claro. Com podem és molt perillós fer rondes conjuntes amb un 3 de nou. quina és la solució? Es va plantejar, mentre pensantes, de fer una altra jornada de concurs de castells. Cap de setmana que es fa a Torre d'en Barra, fer-ne dos... Decepte diumenge. Sí, i el cap de setmana del 6 d'octubre, per ser el dia del meu aniversari, si. Vas, ja que porteu mocadors, aquell dia porteu-me alguna també, uh, fer-ne dos colles de nou, 9 i mig i games extres diumenge en solitari que es matin. Com ho veieu? és que és complicat també però no pot passar 4 hores entre un castell i un no, 4 de eh, si hem de fer això també fem un cap de setmana abans fem una fase de grups <ríe> vale, fem uns un, sí. útems de final sí. quart de final un semifinal jo crec que se'ns estan anant de les mans vull dir ha d'haver-hi altres solucions que moure per mi eh, jo considero que moure el concurs a, do, a dues setmanes mm. vull dir no sé òbviament nosaltres jo no m'he vist amb aquestes no he vist sí que ho he viscut i he estat allà sí. nosaltres bueno anem a fotre un cop demà es sí. colles i sí que se't fa llarg dir, es és, és llarg i de més, però vamos, jo no sé si m'hauria dos cada setmana buscar altres fórmules, òbviament, juntar dos, tres ulls de nou, és no m'he trobat mm. però ja et dic que tampoc ho veig viable -no, no, no trobo que hagi de ser perquè per moltes colles la -se màxim, no ha de ser el seu que es té en màxim això també ha anat evolucionant amb els anys, vull dir, al principi estic segur que els tres ulls d'avui i tots quatre de ah, vuit sí, feien eh? en solitari mm. sí, sí, sí, i sí. això pues, ha anat evolucionant també depèn del nivell casteller jo crec que s'han d'anar en aquest sentit, és, és molt complicat a una solución i clar, que has de fer una, una diumenge de concurs que només et vinguin cinc colles, o sigui mm -hmm. és... és, és, és, és diana, eh? Anem deixant després les coses petites més enrere encara, ja. llavors ja. és com el concurset va ser el concurs 8 i és com sí. eh, ja no... Clar, però és que és complicat d'encaixar-ho sí, sí, tot, sí, eh? Sí, sí. No, Perquè no? també com a públic, com a aficionat als castells, nosaltres que som uns bojos dels castells una jornada de concurs de castells de 8 hores i a veurem i van en moments que vaig anar a fer un vermut sí, sí, sí. Llavors algú que no és un aficionat Com podríem ser nosaltres Que és bueno, algú que li mola els castells Anem a mirar què fan aquests bojos No el tens 8 hores enganxats a la tele Però jo crec que aquella jornada és pels bojos dels castells Vull dir, no aguantes 8 hores <ríe> Clar, però sí, O sí. 5 hores, tampoc els aguantes si no Però com a, com a producte Perquè al final aquell dia ja hi ha marques Que, hòstia, hi ha rep la gent foten molta pasta ja, es, ja veurem per què fiquen tanta pasta sí, Repsol patrocinant un concurs de castells que es fa a Tarragona bueno, aquí podríem lligar, dos i dos són quatre però al final de fer un producte que sigui atractiu pel, pel públic i un producte de vuit hores és complicat i a part és un producte que no és àgil perquè peus desmuntats eh, no sé què... però tot i així a les entrades eren deu minuts ja, però aquí se les queda totes de la ah, amigo, <laughs> Castellers de Vilafranca bueno, Castellers i... Amb... I simpatitzants de castellers de gana. Tòlico. <ríe> vale. uh, veieu desigualtats uh, entre colles castelleres a nivell de coordinadora, a nivell de repercussió als mitjans uh, de comunicació? És normal que n'hi hagi? No és normal? Al final estem fent alguna sense ànim de lucre i s'hauria de parlar a tot i a tothom? Com veieu això? Obrim un altre mal. Mira, jo crec que nosaltres tenim una cosa molt bona i és que som una colla històrica, una plaça històrica sí. i en aquest punt, els, eh, almenys el que són els eh, mitjans de comunicació, la coordinadora i tal, tenim un tracte molt bo, jo crec que amb tothom i crec que, eh, i crec que és així. Uh, crec que fora de l'àmbit uh, estrictament tradicional és més complicat. O sigui, jo crec que fora de la zona tradicional uh, el... De, hi ha moltes colles que jo no m'entero ni que actuen durant la setmana i, i després has de buscar-ho tu pel seu Instagram o el seu, o el seu Twitter o on sigui per, per, per saber el que han fet aquesta escolla. Mm. Uh, jo, aquí no ens podem queixar, però jo crec que la, en aquest punt la zona tradicional i la zona no tradicional es comporten diferent. Totalment d'acord, totalment. De fet, us vaig explicar una, una curiositat l'any passat la colla castellera de Lleida va guanyar la jornada al concurs de dissabte. Sí, sí. Brutal. Sí, sí. No? Una colla de Lleida que guanyi sí, això, sí. no? Per Lleida, als catalans, sembla que sigui Quènia, no? <ríe> Quasi. Diuen estar Lleida, hòstia. Pues, fora... A Tarragona encara queda a prop, però de Barcelona queda molt lluny. <ríe> Sabeu qui li va fer l'única entrevista al Marc Giner, cap de colla, castellers de Lleida, després de guanyar el concurs de Castells? Sabeu qui va ser? Qui? Nosaltres. Van guanyar el concurs de castells del dissabte Una cosa és que em diguis Torrent bueno, doncs pues van sortir tot arreu Lleida sí. uh, No van sortir enlloc, tío. I el tío, el Marc, és que és una història Que m'agrada molt explicar, vam fer un programa Amb les tres colles guanyadores del concurs uh -huh. Van portar els nois de la torre Van portar representants dels castellers de Vilafranca I volíem portar també a Lleida estava tot tancat, no anàvem a fer el programa i aquell dia va caure una monumental però monumental com la de l'altre dia pràcticament. Doncs el tio boig del Marc, cap de colla als castellers de Lleida volia pillar el cotxe des de Lleida i venir quan les carreteres estaven tallades, que tothom ja no sortís de casa, i volia pillar el cotxe i venir D il·lusió que li feia que li fessin una entrevista a la ràdio això diu molt de les grans desigualtats que hi ha al món castellet tio. Sí, sí mm. I això s'ha una... de vigilar vull dir al final, és veritat que segonament la zona tradicional té els, seus, uh, té els seus mitjans de comunicació que estan molt Totalment. més acostumats a parlar de castells i tens, uh, doncs, us tenim a vosaltres tenim molts programes que parlen de castells a diferents ràdios uh -huh. i, i fins i tot a la tele, no? TAC12 també, també sí. transmet diàles sí, sí, sí, sí, i, sí. i ajuda i fora d'això jo crec que hi ha moltes colles sobretot petites i mitjanes de, de la zona no tradicional que, que estan invisibilitzades. Segurament I... aquí es buen molt més els castells del que poden viure altres llocs, però potser inclús té més mèrit quan aquestes colles destaquen, com és el cas de, de Lleida, no? i no se li dona el mateix reconeixement, almenys a, a mitjans. Sí, sí, sí, sí. Esteu d'acord amb això. Um, seguiu el món casteller més enllà del que fa la vostra colla? Sou d'aquests malalts que entra a Instagrams el diumenge a la tarda i diu, a veure què han fet aquests cabrons, hòstia, l'han fet? No l'han fet? Si només fos Instagram. Sí, sí, sí. ens movem bastant feu, per tot eh? el territori sí, per, sí, per anar a veure... Un, un, si no tenim dia, de la, la busquem. De fet, vam estar, i jo vam estar al dia, diumenge tornant barran, mm -hmm. després de que Cultura se cancel·lès. Va bé, no? Sí, déu Tarragona passant-li la mà per la cara valls, sí, sí, sí. podria dir Ana, bueno, a les joves de valls sempre li costa una mica fora de casa sí. sempre es creix molt jova a casa l'any la... passat aquí l'arbosta me li va pintar la cara a la vella És que Ojo, la, eh? la ah, jove ah, mou molt, molta gent la molta, sí, molta sí, sí, gent tio, van fotre el pilar de buit allà de fet van fer el pilar de buit tenim un, un, un petit hooligan per aquí el teu fill em sembla que s'ha escapat sí, sí, sí, sí. va fer el pilar d'avui la jove de Tarragona i castellers de Vilafranca la vella va fer el pilar de set mm -hmm. i van anar vell a un, un petit creuament d'insults bastant, bastant catxondos que sí, que sí. Um, creieu que el món castellers està tornant cada cop més competitiu i això és algú que us agradi parlàvem abans, ens deies que estem fent cultura popular i altra gent que ho entén d'una manera diferent de fet hi ha gent que no diu assajos, diu han en entrant Uh, sí, sí, hem arribat aquí em eh? uh, parlava amb la malla i ella em deia, la malla Comas, autèntica llegenda del món castellà, no? Em deia clar, que nosaltres anàvem a buscar els noviets a valls, el, per allà als 80 i algo, perquè allà els pagesos eren forts i quan <ríe> fermosos si sí, deia, clar, amb aquelles esquenes la malla va baixant per aquí bueno, i abans quan algú deia, hòstia, si jo és que enteno per fer castells, se li en reien deia, però tu què dius, tio? Clar, allà quan més diguéssim rudo eres, doncs pues millor. Creieu que s'està tornant tot massa competitiu, que la gent s'està tornant boja? Ja està bé, com ho veieu? Mira, jo nosaltres, mentre, mentre nosaltres no entrem en aquesta dinàmica, em sembla bé sí. vull dir, això fa que els castells vagin creixent, evidentment I, i jo crec que hi ha colles que ho porten a sang al ser competitius jo crec que aquest no ha de ser l'exemple per Altafolla, Altafolla ha de fer la seva I, i jo crec que mentre nosaltres no entrem aquí i seguim el gent... tarannà que porteu Però, per exemple, Millons de l'Arbós és una colla que és competitiva, de fet... Déu passar una mica com Altafulla, crec jo eh? és, és un poble que respira castells Pels quatre cantons la, Si tu vas a Tertúlies del bar de la plaça La Vila La gent parla de castells I que han fet els cabrons dels nens del Vendrell Que han fet fa fotut ah, no. folres i no sol... ah, Això sempre surt I al final sempre te mires no? Que he fet al vell del costat eh? mm. sí, És com la lliçó d'ell no? Com si fes les barbes de tu vecino o sigui, no? o sigui, al final sempre mires això Però jo crec que la compatibilitat ha de sortir de la pròpia colla, o sigui, sí, sí, colla Compater que... contra tu mateix company contra tu mateix, mm. és marcar-te els teus adjectius i, i tirar endavant. Relació amb Ajuntament Administracions. Com es porten per allà? Ah, molt bé. Bé? Hòstia, jo crec que sou la primera colla que ens diu això. No ho bueno, he dit molt no, tingut... no, no, no, no sé. A, és que un ha dit que no ve, l'altre ha Sí, no, no. Com ens ho prenem, això? No ho sé, Gerard, no ho sé. No sé, igual té més context que jo, però jo no, no. tinc. Qui mana, Altafulla? Uh, Esquerra. Ah. L'Eina. L'Eina. Sí. Sí. Esquerra independentista fulla Juntament amb... Um, bueno, amb un diputat bon de Junts que ja no és de Junts. Bueno. Un trànsfor, sí, eh, aquest? Sí. Sí. Vale. No, no, no, no en tinc, mai, no en tinc mai... En principi hi ha hagut canvis de, de govern i sempre sempre ha hagut bona relació amb, amb l'Ajuntament. Sí. Evidentment ells et volen pagar menys, tu ho pressiones per, perquè et paguin més. Sí, clar. I que paguin ja és alguna sí, Que paguin ja és alguna cosa. Sí, exacte. Al final, al final la, part, la part més gran de la subvenció ve per un acte que es fa que és l'àrea de cultures. Sí. Al final és algo que genera molt de d'economia dintre al poble. Hi ha molta gent que ve a sopar. De fet, va haver-hi... Ens van entrar de casos, ens han casos que, ens ho va dir l'Arturo, gent de, de, de la l'Avella i no sé qui més, que havien reservat el, el sopar. Van vindre sí. només a sopar al ah. Dia de Cultures. Vull dir, genera molt d'economia dintre del poble i al final és algo que interessa. Mm, totalment. Um, hi ha 93 colles, ara 92 a la coordinadora de, de Castells com a colles federades diguéssim com veieu que hi hagi tantes colles dins de la coordinadora o, sigui, o que cada barri es pugui fer la seva colla o que cada poblet es pugui fer la seva colla quan normalment aquelles, aquestes colles estan una mica bocades a desaparèixer, Déu no vulgui però l'estadística diu això eh? com ara em mataran molta gent eh? perquè de fet nosaltres tenim molta relació amb gent que ha creat noves colles relativament fa poc i no desapareixerem mai temps al temps bon meló, Sí, és maco. Eh, maco maco. per a sí, cavall. Eh, no. Bueno, és lo de sempre, vull dir... La variedad... Parlem d'alta fulla, colla històrica, eh? La... Clar, <ríe> si sí, això no m'ho pot dir Sarria. No, no, la la varietat està al gusto, diuen, no? O sigui, jo crec que com més gent hi hagi millor, però... Eh, no sé si en qualsevol lloc eh, haurien de poder sortir colles. Vull dir, Eh, no, no parlo de que puguis sortir una segona colla de Fulla. Ja per rati eh, hauria de ser inviable, no? en aquest cas. Però podria ser, i no li sí, podem dir que no. No, podria ser, però... Però, bueno, les coses a mateix també estan, no, no estan fàcils eh, per acabar assolint com a colla. Vull dir, t'has de plantejar aquests castells... Dir, no, no. Tu, tu, tu, tu, pots, tu pots proposar que siguis uh -huh. colla, a més, però has de, tindre, has de mantindre certa, certa evolució. I el que deia ell abans, uh -huh. que al final hi ha moltes colles que han crescut molt i sí. han, al cap de dos anys han Totalment. De fet, a Vilafranca mateix ha desaparegut la jove de Vilafranca una colla que va arribar a fer castells totxos, eh? Sí, un dos de set Sí, bon si entorn. que ets de Torre d'en Barra ha desaparegut. Bueno, de moment han cessat l'activitat No estan... Ah, això és cada ha de bé doncs, heu plegat, ja està um, Castellers de les Roquetes costat de Vilanova i la Geltrú també han plegat Hi han castellers que no han fet castells aquest any encara manyacs de parets, diria que tampoc han tampoc. fet cap castell. No han fet cap actuació jo, Bueno, costa, però... Jo, jo crec que ja hi costa i que hi ha molt a gent que està posant esforços i posant, i posant la salut com aquell que diu per, per mantenir algunes colles i, i a vegades val la pena i a vegades no llavors s'ha de saber eh, quan val la pena i quan no i això és difícil de veure totalment companys, ens hem deixat mitja pàgina de preguntes com, com sempre ah. Gerard, com sempre. Sí, com sempre això és que ens enrotllem massa o que ens ho hem passat bé, sí, sí, us ho sí, he passat sí, bé, sí. heu estat a gust hem fet una hora i mitja cada, cada no, programa no, es fa curt. I crec que això en teniu molta part de culpa a vosaltres. Ha sigut un, un autèntic plaer. Hem estat de veritat super a gust. I tant. Que sí. A Colla Amiga. Ara tenim dos amics més. Ens han convidat a anar a, a fer un pila... A veure com fan un pila caminant, perquè jo de caminar no m'agrada i pujar escales <ríe> encara menys. Però que sí que vull anar-hi. Eh, però a mirar. Sí, sí. No, el dia abans. Sí, sí. No, no això per okay, suposat. després ja ens quedem, però sí, sí que hi vull anar-hi. Sí. La Laia també vindrà. Uh, ara anunciem a l'audiència que està Estarem dues setmanetes, que estarem de vacances, podreu escoltar els programes a la carta, a la, a la web de la ràdio, allà estaran tots els programes penjats, nosaltres ens anem a Portugal a menjar bacalau a Braix i una mica de picanya allà a l'Atlàntic. Quina sort. Sí, bé, ens ho ens ho mereixem. Ens ho mereixem. <ríe> sí, sí, no, sí no... anem a Galícia. Llei, tampoc... <ríe> bé, no, no us que no podeu queixar. Uh, ens tornarem a, a escoltar el dia 7 d'agost. Sí l'ia, uh, Castellers Altafulla, una forta abraçada, records per llevars, records a l'Artur, al pol, a la, a tota la tropa de perllà, molta sòria en certs aquest any. ha sigut un autèntic plaer. Moltes gràcies a vosaltres sigur un plaer estar aquí. Per vosaltres. Uh, es crec que no hi ha millor manera per acabar l'Aia que amb aquestes paraules pels Castellers d'Altafulla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 A Altafulla mai de sonreu, l'orgull del baix Gaià,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 mirant al Tour i avui ens ha unss de donat planton. Per nosaltres sou gent i una colla molt important. Quan ningú ens coneixia vau estar al nostre costat. A la qual estem